Светлина и свобода. Размишление. Прочете се резюме от темата Трите стълба на знанието. Прочетоха се работите върху темата Най-важната буква в азбуката. За следния път ще пишете върху тема номер 15. Кое е първото растение, което се е появило на земята? Разгледайте цялото растително царство и кажете, кое растение според вас се е появило първо на земята. Сега вече вие минавате през една нова фаза. Намирате се на границата на физическото и духовното. Вие ще си служите с духовните и с реалните числа, както в математиката. Духовните числа са въображаемите числа в математиката. Всички неща, които са несъизмерими с мерките на Земята, наричаме духовни. Ще ви задам следния въпрос. Възможно ли е човек да живее извън времето и пространството? То е все едно да питаме, може ли рибата да живее извън водата. На този въпрос може да се отговори по два начина. Тя не може да живее извън водата, но ако измени своята форма, ще може да живее извън водата. Как определят учените хора времето? Отговор Кант определя времето като категория и казва, че то е вложено само в нашето съзнание, като необходимост за мисълта. Отвън времето не съществува. Ако според закона на вероятностите допуснем, че делението е безкрайно, тогава какво пространство ще вземе унази най-малка точица, получена отделението на частица, която заема най-малко пространство? Между музикалните тонове има известни интервали и всеки тон има определено време на траене. В една секунда от времето, вие може да изпеете два тона. Тия тонове съществуват ли във времето? Съществуват. Значи много неща съществуват, без да заемат пространство. Съществуването на нещата не се свързва всякога с пространството. В този смисъл има същества които са в пространството и извън пространството. Има други същества, които са и във времето и извън времето. Такова същество, например, е Човекът. Той е във времето и извън времето. И в пространството, и извън пространството. Какво разбирате под думата пространство? Пространството подразбира че нещо се простира, проточва. Пространството не може да бъде нещо абстрактно, все се обосновава на нещо. Ако под това понятие се разбира някаква идея, пространството може ли да съществува? Някои казват, че пространството не съществува. Обаче ние не можем да говорим за неща, които не съществуват. В това няма никаква логика. Казват, че времето не съществува като нещо реално вън от човека, но съществува само вътре в човека. Питам, как може да съществува само в човека, ако го няма и отвън? Знаете ли на какво мязат тия ваши разсъждения? Той е все едно да кажете, че водата извира само от земята, а горе в пространството я няма. Всъщност не е така. Водата съществува и горе в пространството, само че в друго състояние, в сравнение с тази в земята. Ако се качите високо в пространството, на около 100-200 километра, няма да намерите вода, а нейните съставни части, водород и кислород. Ако се качите на още по-голяма височина, ще намерите кислорода и водорода, сгъстени, в течно състояние. Това са предположения само. Ако пък се качите на височина 5000 км над земята, там ще попаднете в една зона, дето водородът и кислородът са в сгъстено състояние, като водата на океана, но с ниска температура. Кой как мине през това място, замръзва. Не може да върви по-нататък, освен ако е много тънък, да може да се промъкне през шпулите на тази течност. Какво ще кажете за това? И този е предложение. Ако отивате още по-нагоре, ще намерите по-големи чудеси. Там вече водородът и кислородът не са елементи, но са разложени на други съставни части. Съвременната химия допуска, че това са йони и електрони, но и те още не са крайните, неделими частици, които се получават от елементите. Съвременната окултна наука приема, че съществува четири категории етер в пространството. Етерът се счита като най-рядка въздухообразна материя. Той се отличава с голяма лекост и ефирност. След като преминете четирите категории етер, над тях се намира друг свят, със съвсем друго естество. Той се нарича духовен свят. В този свят нещата се преживяват тъй бързо, че впечатленията и живяванията от милион години могат да се съберат в една година. Това, което е преживяно през милиони години живот на Земята, може да се преживее само в една година. Следователно целият земен живот и цялата еволюция на едно същество на един човек в духовния свят ще премине като мигновение. Тогава как ще определите този свят? Той е свят извън времето и пространството. В духовния свят има друг мащаб, с който се мерят нещата. Това са въпроси за разсъждение сам, които ако се изнесат на някой човек с по-слаб ум, той не ще може да ги асимилира. Вашият ум обаче не трябва да се разбърква, но да мисли повече. Всички тия неща, които ви говоря, вие може да ги считате като приказки от хиляда и една нощ. Ако се съберат в едно всички епохи, през които е минала земята до сега, едва ли ще може да се направи една земя като нашата. Но за това в нея ще има събрана толкова много енергия, от която за в бъдеще биха могли да се образуват безброй светове. За сега човешката мисъл Човешкото развитие е свързано с времето и пространството. Тъй както човешкият организъм е създаден днес, човек не може да се развива извън времето и пространството. И извън тия условия той не би могъл да се ориентира. Действително, ако вие сте ясновидец и преминете в духовния свят, вие ще се намерите в най-голямо противоречие със себе си, защото опорните точки на този свят значително се различават от тия на физическия. Като се върнете на Земята, вие ще помните само, че сте били някъде, но де сте били, няма да знаете. Да сте били на Земята – не, да сте били на Месечината – не. Да сте били на слънцето? Не. Били сте някъде? Но де. Този свят, в който сте попаднали, е много реален. Не може да го отречете, но не знаете де сте били. Той е толкова различен от физическия свят, че това голямо различие ще произведе противоречие във вашия ум. Ето защо? Първо човек трябва много добре да се запознае с физическия свят, да всяко ново явление, което влезе в съзнанието му, да не го смущава. Всяко ново явление трябва да се разгледа, към коя категория да се отнесе. Не трябва да ви смущават нито положителните, нито отрицателните мисли в живота те не трябва да хвърлят никаква сянка в ума Ви. Например, ако четете някое философско съчинение, което е силно логически и добре аргументирано и доказва, че целият свят и всичко около него е под само на човешкото въображение и че извън човека нищо не съществува, Вие ще се смутите. Питам, този философ как е придобил всички тия данни. Той привежда ред автори. Този казал така, онзи казал така, но ако попитате тия автори, отде знаят това нещо, ще видите, че нито един не е сигурен в това, което доказва. Той е някаква отвлечена теория. Всички крайни заключения в света се дължат на известен род разочарования. Всеки човек, който претърпява някакво голямо разочарование, пише за нещата в отрицателен смисъл, казва, че в света не съществува никаква закономерност. Всеки човек, на когото животът върви гладко и щастливо, той пише в друг дух, Следователно закономерността в света и отсъствието на тази закономерност, много пъти се дължат на опитността, през която хората са преминали. Някой път тези твърдения са верни, а някога не са верни. Във физиката има един закон, според който когато се срещнат две вълни с еднакви дължини, но в противоположни посоки. Те се взаимно унищожават. Защо се унищожават? Какво става с тези енергии? Понякога енергиите се трансформират. Питам, кое може да спре трансформирането на енергиите от едно състояние в друго? Имайте предвид следния закон. Трансформирането на енергиите подразбира разумност. Смяна на енергиите... Трансформиране на енергиите, сгъстяване и разширение на енергиите, това са форми на един разумен живот и извън човешкия. Дръжте тази мисъл в ума си като абсолютен закон. Вие може да мислите каквото искате, но знайте, че всички промени, които стават в природата, се дължат на един разумен живот. И когато животът в една област замира, всъщност той не замира, но се трансформира от едно състояние в друго. И той, което хората наричат смърт в едно отношение, в друго отношение произвежда живот. Смъртта е процес, който приготовлява почва за новия живот. Вие трябва да схванете този процес в съзнанието си. Човек има двояко съзнание, физическо и духовно. При физическото или при обикновеното съзнание, човек има обикновени разбирания за живота. Той има един вътрешен страх, плаши се от смъртта и затова за това мисли, че трябва само да яде и да пие, да заеме известно обществено положение и така нататък. Ако няма тия неща, той мисли, че не може да живее. Понякога и вие разсъждавате така. Някои от вас са на 20 години, други на 21, на 22 и повече. Питам ви, де бяхте вие преди 30 години? Де беше цялото човечество преди 40 милиона години? Някои учени твърдят, че човечеството е съществувало само от преди 18 милиона години. Най-после аз питам, де бяха всички растения, цялото растително царство преди 50 милиона години. Всички растения, както и животните, все дойдоха от някъде. В окултната наука съществува едно твърдение че в света има течения, които идват от разни слънчеви системи. Когато трябва да се насели някоя от тия системи, които постепенно се оформят в известни форми на живот и започват своето развитие, всичко това става под влиянието на известен род закони, с които е свързан целият космос. И вие сте свързани с тия закони, някои окултисти, които разбират добре законите, знаят колко години след завършване на своето развитие на Земята, човек е свободен от тия връзки. Те знаят още де ще бъдете след това, дали ще останете някъде из слънчевата система или ще излезете вън от нея. Тия неща ви се виждат чудни, но това, което е чудно за едно не е чудно за другиго. го. Например, вземете системата Сириус. В духовно отношение тя седи по-високо, отколкото слънчевата система. От чисто физическо гледище, ако речете да отидете на Сириус, изискват се много години. Трябва да направите едно дълго пътешествие. Но за една душа, която е завършила своето развитие в слънчевата система, се изисква малко време. Тя пътува с голяма бързина. Не е важно да разрешите въпроса за колко време ще отидете до Сириус, но трябва да знаете, че в света съществуват разумни закони. Мислите ли така? Противоречията, мъчнотиите в живота ви няма да ви спъват. Няма да изгубвате смисъла на живота. Ето защо вие всякога трябва да бъдете в съгласие с тия разумни закони. Дръжте постоянно в ума си мисълта, че всичко в света е разумно. Отиваш някъде, спънеш се, паднеш, удариш главата си, кажи, разумно е това падане. Има ред учени хора които при падане се разрешили много важни въпроси. Аз мога да ви приведа редица такива случаи, дето учени хора са разрешавали много трудни въпроси при падане. Какво става тогава? Като падне човек, става известно сътресение и някаква мисъл блесва в ума му. Ще знаете, паднете ли? Разрешавайте въпроса философски. Ако падне умен човек, той все ще разреши някой важен въпрос, но ако падне някой прост човек, той ще каже, сега ли трябваше да падна. Той не разбира защо е паднал. Всяко падане е на мястото си. Ако на духовния човек се случи нещастие, той изведнъж ще се домогне до някоя духовна истина. Ще забрави своето нещастие и ще благодари на Бога. Ако на глупавия се случи някакво нещастие, той ще каже, все на мен ли се случват такива работи. Той ще рубтае против съдбата, против условията на живота и така нататък. Това зависи от културата на човека. Обаче, ако вие мислите, че съдбата е по нисходителна спрямо едни хора, а по-жестока спрямо други, вие не разбирате нищо. Има закон, който обяснява тия неща. Той казва, който знае да плува, не се дави. Който не знае да плува, той се дави. Питам, какво търси във водата този, който не знае да плува? Той нека си седи края, То значи, онзи човек, който има слаб ум, да не влиза в света на науките, да не се занимава с философски въпроси. Който е пловец, нека влезе в бурното море, да го опита и да се върне назад. Той не може да преплува целия океан, но поне може да плува. Най-после той може да стане на риба, да преплува целия океан. Той може още да стане и на птица, да превръкне над океана от едно място на друго. Днес хората със своите аероплани могат да летят на целия океан. Всичко в света зависи от колективната човешка мисъл, насочена в дадена посока. В това отношение, мисълта на всинца ви трябва да бъде хармонична, да не си противодействате. Не мислете, че някой може да ви засенчи. Пазете се от тази мисъл. Да допуснем, че вие сте едно растение, което расте и пораства, става голямо. Питам, малките тревички около него могат ли да го засенчат? У вас веднага се явява мисълта. Тези малки тревички нищо не дават. Какво струват те? Казвам, не им противодействайте. Тия тревички, макар и малки, имат свое предназначение. Те служат за храна на овцете, на добитъка. Без тях животните не могат да живеят. В този случай... Голямото дърво не може да помогне на овцете. Следователно всички растения не са определени да станат големи дървета. Най-после не мислете, че при голямата ученост човек може да придобие нещо. Голямата ученост представлява голямо предпотопно дърво. Високо 100-200 метра и широко 50 метра в диаметър. Питам, какво може да стане от това дърво? Въглища. Освен това, хората постоянно изсичат големите дървета и си правят от тях къщи. По аналогия на това, какво могат да направят учените хора? Ако ти си виден лекар, лекуваш всички болести. Можеш ли най-после да освободиш някого от смърта? Значи смъртта е по-силна от тебе. Ако ти си виден педагог, учиш хората, даваш им методи за възпитание, при тази твоя педагогика и ти ще свършиш като всичките хора. Ти си виден богослов, учиш хората за Бога, проповядваш им това-онова, но най-после всичкото ти учение рухва. Защо? Знанието, което сега имате, не почива на здрава основа. Като казвам това, не разбирам, че трябва да се опълчим против науката. Но казвам, че на сегашното знание му липсва нещо. И в съвременната медицина има елементи, които и липсват. Един ден тези празнини ще се запълнят. Като влезем в новия живот, във висшата култура, ще имаме лекари, които ще си служат селексира на живота. Тогава хората ще носят вечния живот в шишенца. Например, някой човек е на умиране, но иска да живее още. Какво ще направи? Ще отвори едно от шишенцата, ще вземе няколко капки от елексира на живота, ще си направи една инжекция и ще живее колкото иска. Ако пък искаш доброволно да напуснеш този свят, да си заминеш, от тебе ще зависи. Тогава богословът. Като дойде при тебе, няма да ти проповядва както сега с думи, но ще ти направи една инжекция в главата, и ще придобиеш богословието. Педагогът няма да те учи как да възпитаваш, но ще ти направи една инжекция в сърцето и ще придобиеш педагогиката. По този начин времето ще се съкрати. И аз тази вечер няма да се занимавам с вас да ви доказвам това-онова, но ще ви кажа, елате тука, и ще направя някому инжекция на главата, някому на сърцето и всичките ще излезете преобразени. Като направя тия инжекции, животът ще започне отново, ще се движим в една съвсем нова област. Ако той, което учим сега, няма връзка с бъдещето, защо ще губим време? Не той, което учим сега, е основа на бъдещата наука, която иде. За той трябва да поставите здрава основа на идеите и на чувствата си. Казвате, защо трябва да вярваме? Вярата е стълб. Защо трябва да любим? Любовта е основа на живота. Защо трябва да се надяваме? Надеждата е божествена форма. И тъй, поставете един стълб, една основа и една форма в живота си. Тия неща са необходими, както за сегашното ви развитие, така и за бъдещето. Не е важно дали ще вярвате или не, но трябва да имате тия три основни елемента. Питам, можете ли да преодолеете незгодите в живота си без любов? Не можете. Любов се изисква. Любовта е капиталът в живота. Например, ви искате да следвате университет. Можете ли да го свършите без капитал, без средства? Не. Благодарение на средствата вие си доставяте храна от гостилницата, хляб от фурната, дрехи от магазините и така нататък. Това е факт. Ти свърши университета благодарение на фурнаджията. Вие казвате, аз свърших университета. И по-нататък не се замисляте как свършихте университета. И кому трябва да благодарите? За това минеш ли покрай някой фурнаджия? Спри се и кажи, много ти благодаря, без тебе не бих могъл да свърша университета. Като минеш покрай някоя нива, спри се пред житото и кажи: Много ти благодаря. Ако ти не беше израсло и не беше вързало плод, аз не бих свършил университет. Ако ти не беше израсло, аз и в Бога не бих вярвал. Благодарение на Тебе, аз вярвам в Бога. Тъй седи великата истина. Малките неща ни учат на великите проявления на живота. Вие казвате, аз съм независим. Не, преди всичко ти си зависим от фурнаджията. Друг казва, аз искам да бъда самостоятелен. Самостоятелен ли? Човек иска да бъде самостоятелен, за да не го владеят хората. Но трябва да знаете, човек не може да не владее, човек не може да не заповядва. Тогава кой заповядва? Хлябът заповядва. Ти имаш за господар някой човек, който ти заповядва. Той ти заповядва благодарение на хляба. Ако той не държеше хляба в ръцете си, щеше ли да ти заповядва? И ако ти нямаше нужда от хляб, Щеше ли да го слушаш? То и светските хора го знаят. Сега еси искам да ви наведа на мисълта да обръщате внимание на малките неща в живота си. Ние пренебрегваме малките неща, житото, ръща, въздуха, слънцето, абстрахираме се от тях. Но това не е философия. Това е криво разбиране на живота. Не трябва да мислите така, но като минавате покрития малки неща, спрете се и кажете, аз благодаря на всички малки неща, те съставляват основата на моя живот. Имаш ли уважение, благоговение и почит към житото, към царевицата и към всички плодове? Ти ще можеш да почиташ и всичко около себе си. Такъв трябва да бъде новият морал. Не поставите ли този морал за основа в живота си, от вас нищо няма да стане. Ще бъдете такива, каквито сте и сега. Вие ще се раждате и умирате, а тия малки братчета ще ви разлагат, ще измукват соковете ви и ще ви учат на самопожертване. Вие ще минавате от един житен клас на друг и сами ще учите този закон, докато най-после се освободите от тази стара философия. Докато озрее вашата глава, вие ще минавате последователно от живота на растенията, в тоя на животните, докато най-после минете в живота на човека. Тогава ще проверите теорията за преселението на душите. И ще видите, че тази теория е вярна. Само така ще разберете, че животът на житното зърно е тъй свещен, както и вашият. Всеки човек, който не почита житното зърно, не може да почита душата. Житното зърно излязло от Бога тъй, както ти си излязал от Него. Аз ви давам тази мисъл не за обесърчение, но за да вложите новия морал в себе си, да бъдете твърди и решителни, да превъзмогнете всички мъчноти, които срещате в живота си, тъй както морските вълни се разбиват в здраво построения кораб. Корабът ви трябва да пътува без никакъв страх в бурния океан. А вълните ще се разбиват в едната и в другата му страна. Ще има малък тласък, ще има сътресения, но корабът ви трябва да устои. Не е ли здрав корабът ви? По-добре не минавайте през океана. Първото нещо от всинца ви се изисква да внесете в себе си, в душата си един мек елемент. Преди всичко трябва да започнете от житото, да си съставите ясна представа за него. Започнете с морала на житото. Ще ви дам следната задача. Ще вземете 10 хубави житни зерна и ще ги разглеждате внимателно, подробно, с увеличително стъкло, ден, два, три докато у вас се роди известна идея за житото, от която да извадите поне едно малко морално заключение. След това накратко ще опишете вашите наблюдения и резултатите, до които сте дошли. Ще ви дам един пример, за да видите какъв е резултатът от житното зърно. Представете си, че вие страдате от огница. Имате силно възпаление, висока температура, и повикате един лекар, втори, трети, да нови ви помогнат. Те ви правят инжекции, дават ви лекарства, но положението се осложнява. Всички лекари вдигат ръце, не знаят какво да правят и най-позле казват, такава е волята Божия. В това време един господин идва при вас. Предлага ви едно житно зърно и ви казва «Сдъвчи това зранце добре. То е нещо подобно на екстракт от прана. Вие сдъвквате добре житното зранце и температурата спада. Болестта изчезва и вие се чувствате напълно здрав. Питам, какво ще бъде сега вашето отношение спрямо това малко зранце? Няма ли да го оценявате? То не седи ли по-високо от всички лекари, Които бяха наоколо ви. В дадения случай, Кой извърши по-висока служба? Житното зранце ли? Или лекарите? Житното зранце. Следователно, житното зранце Свърши най-важната работа. Не е само житното зранце, Което може да извършва такава работа. В природата има растения, много семена, които могат да се употребяват за лекуване, за в бъдеще новата медицина ще си служи с тях. Само че тия лекари, които ще си служат с новата медицина, сами ще трябва да събират всички тия семена и растения, и то в определени часове, дни и месеци през годината. По този начин, тия лекарства ще произвеждат голям преврат в човешкия организъм. Житното зърънце съдържа в себе си потенциална енергия, която като влезе в организма на човека се превръща в кинетична. Та казвам, дребните неща, които сега ви се виждат нищожни, съдържат голяма сила в себе си. В житното зърно се съдържа скрита енергия, която иде за ваша услуга. Затова, ако искате да се развивате, да вървите напред, трябва да я използвате разумно. Сегашният ви живот се дължи именно на тия малки житни зерна. Човек трябва да започне живота си от тях. Житото се явило на земята преди човека, до сега е преминало през три фази. Сегашната му фаза е третата. За в бъдещето ще премине още една фаза на подобрение, от което ще се подобри и човешкият организъм. И тъй, като основа на новия морал, ще турите закона за най-малките неща. Например, вас се зароди едно малко желание или една малка мисъл, Дребни като житното зърно, какво трябва да правите? Ще ги отхрамвате, ще ги пазите свещенно в себе си. От тях ще се родят велики работи. Великите мисли и желания са сбор от множество малки мисли и желания. Дребните желания аз читам за най-нужни и необходими, а големите... Великите желания служат като подтик, да ви карат да бъдете интензивни. Те са като някой силен голям порой, който завлича всичко. Когато у човека се появи някое дребно желание или някоя малка мисъл, това са нежни божествени проблясъци в съзнанието ви. Ако у вас се породи желание да направите някое дребно, микроскопическо добро, направете го, не го отхвърляйте. Например, вие имате едно малко тевтерче, в което сте писали хубави мисли или една малка ценна за вас книжка, които обичате. Погледнете ги, отворите ги. Но виждате, че по тях има малко прах. Казвате си, нека си свърша работата, че тогава ще ги изчистя. Не, прекъсни работата си, но ги изчисти. Не ги ли изчистиш веднага, ще изпаднеш в грешка. Вашата слугиня няма да изчисти книжката ви тъй добре, както вие сами. Изчистиш ли книжката си? която аз наричам малкото свещено желание, ти ще придобиеш една малка светлинка в съзнанието си. Тази книжка е ценна само за тебе. Само ти можеш да изчистиш най-хубаво. Итай, дойде ли у вас някое малко желание или някоя малка мисъл, не ги отблъсквайте, но ги реализирайте. Ако не изпълните най-малкото си желание, може да развелите цялата работа. Например, разкопаваш лозето си, но около един от чуканите оставяш мястото неразкопано. Ти забелязваш това нещо, но си казваш, кой ще се връща сега да разкопава този чукан? Не се ли върнеш да го разкопаеш? За в бъдеще той ще развали всичката ти работа. Тази твоя небрежност, в първо време незначителна, в последствие ще докара лоши резултати. После ти ще съзнаеш погрешката си и много ще съжаляваш. Затова забележите ли, че сте пропуснали една работа, колкото и малка да е тя, върнете се да я поправите. Нека това бъде за вас едно важно правило в живота ви — любовта ражда доброто, доброто носи за нас живот, светлина и свобода.